А були вони чесні, вони голови маленькі і все одно чесні. З того дня Марійка прозвала Максима динозавром. Вчитись Марійці було важко. Серед її однокурсників було чимало таких, які позакінчували технікуми, училища, або хоч навчалися в студіях. Їй же доводилося осягати все від початку. До того ж на курсі вважали, що вона вступила по блату, під'южували, Надто збиткувався один хлопець, довготелесий, патлатий, Ігор. Марійка торувала шлях, стиснувши зуби. Якою ж була її радість, коли на третьому курсі її курсову роботу було поціновано вище за всі інші і рекомендовано до публікації. Це була обкладинка до причинної Шевченка. Графіка з елементами живопису. «Ти пам'ятаєш обкладинку до причинної?» – запитала вона. То був мій тріумф. Саме в живописі, пам'ятаєш? Ти ж сам живописець. Я здригнувся, неначе мене вштрикнули довгою тонкою голкою. Не міг визначити. Сказані ці слова з іронією чи щиро. Я аж злякався. Це була моя таємниця. Тільки моя таємниця, про яку окрім мене ніхто не знав і не міг знати. Таємниця важка, як ноша, яку ніколи не донести. Я теж малював у школі і приїхав поступати в художній інститут на факультет живопису. Але потинявшись, розглядівшись, Тверезо поцінував свої роботи і вирішив, що іспиту на живописний факультет не складу. І подав документи на факультет мистецтвознавства. Але в глибині душі вважав себе митцем. Митцем сучасним, співмірним з новою хвилею. Якою саме, я не знаю але новою. Перепробував штрих, наплив, погляд крізь туман і був впевнений, що мистецьке чуття само підкаже найкращий метод, найновіший. І я створю, здивую. Адже помічаю тільки те, чого ще не було, не було ні в кого. То буде моє бачення, тільки моє. Смутно здогадувався, що те бачення треба вигадати. Та ще так, щоб повірили, що я саме так бачу. Але те вже залежить від спритності розуму. На це я не хибую. Я гаразд знав своїх ровесників, які в той рік поступили на факультет живопису. Стежив за ними, бачив їхні успіхи та поразки. Успіхи, звичайно, мізерні. Я впевнив себе, що свого сягну. Не поспішатиму, зможнію, осягну теорію, дозрію і сяйну. Подивую, потрясу. Я справді бачив недосконалість робіт ровесників. Учнівство. В думках з висока попліскував їх по плечах, в думках возвеличувався, чекав своєї години, чекав довго, і одного разу, коли все мені остогидло, здавалося, пісним нікчемним взявся за пензля. І у мене нічого не вийшло і фантазія, на яку сподівався, мовчала. І тоді в розпачі зрозумів, що згаяв час, що для того, аби намалювати справжню картину, потрібні роки праці, елементарної практики, набивання руки, осягання ремесла, звичайного ремесла, через яке йдуть до шедеврів. Ремесла я не знав, і нас доганяти було пізно. Я був принижений і злий, Найперше на самого себе, на увесь світ, якби міг, я його спалив би і всіх художників разом з ним. Впав у розпач, в депресію, сидів і думав, а в серці щось тліло і погасло. Вперше розіп'яв себе власними думками, раніше розпинав інших. Куди йшов, що зробив. Хлопці ставали дисидентами, інші пристосуванцями, кар'єристами і зробили кар'єри. Тепер тільки перефарбовують вивіски. Дивився з на них. Я теж пройшов крутими стежками. Повільно піднімався вгору, піднімався у зв'язці з іншими, як ото альпіністи. Працював у журналі, де всі були молоді, до чогось поривалися, продиралися, мислили. Журнал часто проробляли на всіляких нарадах, у пресі за помилки та збочення ідейного порядку. Одначе хлопці трималися міцно кожному номері намагалися щось сказати, протягнути, як те називали ідеологічні начальники. Вони мене прилучали до своїх розмов, змушували задумуватися над тим, що діялося довкола.